«Я зіскочив із коня, так було надійніше, і побіг до товариша між кінськими крупами, поміж людьми, що бились між собою, перестрибуючи, а деколи й наступаючи на трупи чи пораних». Біда бився, сидячи на коні з вершником-козаком. Їхні шаблі блимали на сонці, дзенькали одна в другу. Біда перемагав, навіть зачепив козака» ось тобі мать твою гроба, кості бебехи, своїм звичаєм вилився він. Раптом до нього з боку підбіг козак-піхотинець, я навіть скрикнути встиг. Козак мав причеплений до списа спеціальний гак. Тим гаком він спритно захопив біду і стягнув на землю. Мій товариш сильно вдарився. Козак став над нимі шаблею. Будь ласка, не вбивай мене, попросив мій побратим, та його ніхто не слухав. Козак одним махом відтяв йому шаблею голову, як перед тим лиха, бідна душа так само булькнула. Я закляк на місці, раптом усвідомив собі, що залишився сам серед цієї смертельної круговерті, і жах охопив мене. «Нужбо! Недоле! Звідси треба вибиратися!» – благав я сам себе, не знаючи, куди й бігти. Я зібрав усю волю в кулак, пішов на пролом, собі, що краще пробиватися до татар. «Козаки зрубають точно, а татари, може, візьмуть у полон, то можна буде втекти». Я розштовхував московитів. Тікав із поля бою. Це вже була не моя битва. В Москалі всі погинули. Всюди була кров, трупи, пахло кров'ю, нутрощами та спекою. А ще страхом. Козаки були всюди. Дороги до втечі перекриті. Що робити? Я ліг між трупами, заліз під них, вимазуючись кров'ю. Так лежав довго, прислухаючись до звуків бою, і з часом він почав притихати. Козаки з татарами перебили до ноги московське військо. Не знаю, скільки так лежав, певно довго, аж тіло заклякло. Тоді обережно виглянув. Бою вже не було, та й людей не видно. Хотів підвестися. Як раптом побачив козаків, що ходили по полі, добиваючи конаючих ворогів, та шукали своїх. Неймовірний страх схопив мене в своїй пазолі. Все, це кінець. Вони вже поруч. Я не витримав, вискочив і побіг. Мені навздогін полетіли колі. Спочатку влучила одна, потім друга – Третя попала в ногу. Я йшов шкутиль гаючи, потім ліз далі. Мене догнали, почали рубати шаблями. Я затулив очі, приготувався до смерти. Розділ 17 Ви, мабуть, уже втішилися, думаючи, що тут мені. Ідела жаба -Сицькі. Рано радійте. Мене не так легко спровадити. Козаки порубали моє й так мертве тіло. Дух же не зачепили. Дух сидить в серці. Їм треба було вирвати мені серце. Пробити його списом, ножем, бучим, Або вітяти голову, як біді, або розірвати, як лиха. Тоді б моя душа начислива так само луснула. Та поки я живий. Дочекавшись ночі, коли сонце вже не могло мене спалити, я виліз зі свого пошматованого, непридатного для використання обранка. Пішов гуляти по полі бою. Козаки вже на швидкоруч позбирали своїх та ще не ховали, лише відспівали, бо гетьман поспішив розгромити ціле московське військо. Мій дух злетів і полетів над бойовищем, оглядаючи трупи московське військо-пожарського полягло повністю. Я літав з одного кінця поля в другий, милуючись, як трупний холод сховує християнські тіла. Вони лежали розкидані по цілому полі, скоцюрблені в крові та болоті. В одному кінці я знайшов мертвого козака – Вірніше, не мертвого, а конаючого. Я став чекати, доки вилетить із нього душа, щоби тут же заскочити на її місце. Вбранко свіженьке, не треба було довго відлежуватися в ньому. Та й пошкоджений дуже не був, всього лиш пробиті легені та невелика дірка в спині. До того ж конаючий був справжнім богатирем на вигляд. Козак здоров'я мав ні в року. Душа з тяжкою бідою виходила з тіла. Я помахав їй на прощання. І тут же вскочив у козака. Очі бачили. Ноги рухалися. Кулак стискався. Убранко справне, а головне свіженьке. Не те, що нам на початку Мірошник підсунув трупи, що певно по тижню – у домовині пролежали. Я полежав годину-другу, доки зрослися дірки в легенях та в спині. Вдихнув на повні груди, все гаразд. Нічого не скрипіло і не хрипіло. Поволі встав, пішов. По дорозі почав підбрати собі зброю. Літаючи духом, запримітив кілька гарних шабель, Вибрав з-поміж них одну і припасував до пояса, потім пістолі знайшов келет. Мої нові руки були сильними. М'язи випирались під каптана, коли я підіймав свою важку зброю. Тут мене осінила ще одна думка. І я кинувся шукати трупи моїх друзів. Почуй мене, господарю! Сила побратимів моїх, не повинна пропасти, віддай її мені і тобі ще послужу, просив я потиху. Біду знайшов швидко, не вагаючись розпородіму живіт, запхав руку всередину, витяг серце. Тепер треба його з'їсти. І тоді, можливо, я заберу собі частину його сили. Далі я хочу з труднощами. Відчукав серце лиха. Воно було у м'ясі, тобто в тому, що лишилося від грудної клітки. Там ще були плече й рука, що стискала шаблю. Тільки по шаблі я пізнав побратима. Я зробив те, що мав зробити. Сказати, що було смачно, не можу, проте я відчув щось приємне. У побратимів була сила, і тепер я маю її в собі. Більше тут робити нічого, і я збирався йти. Упир, брати, нараз гухнув хтось збоку. Це бродили вартові. Не випробовуючи більше свою долю, я кинувся тікати, аж став, задумався, нараз махнув рукою, як це робив завжди біда. Туман не висипався. Вартові побігли до мене, я махнув ще раз, вартові вже поруч, я махнув третій, оглянувся, козаки раптом зупинилися. Почали тупо кліпати повіками, тоді хреститися. От туперяга, бачив який здоровий, нічого, ми його ще дістанемо, вони пішли, а я собі. По дорозі кидав окуня. Хотів знати, що робиться довкола мене. Бій із московським військом тривав і далі. Невідомо як до Трубецького добіг від пожарського гонець. Був поранений, спливав кров'ю. Його підтримували перед князем, щоб міг говорити. «Біда, князь! Побілі нас, віговчики!» Порубили страшно, татары, собаки налетели. «Да что ты мямлишь, какие татары?» «Ардахан, нас окружили на берегу Сосновки, а пень рубят». «Послать подмогу», — крикнул князь, все заметушилися. Вот лихо послал пожарского ловитезаин козакив-выговчиков, а то и напоровся на самого гетьмана, та еще и с татарами». Відразу за гінцем прискакали розвідники безпалого. Біда княже. Військо пожарського майже знищене. Козаки готують переправу, щоб на нас вдарити. Частина їх уже прийшла бродом та йде сюди. Це було, мов, грім серед ясного неба. А з надвору вже чулися крики. Князь Олексій вибіг із шатра, на них йшло козацьке військо московити не були готові приймати гостей, адже не думали і не гадали давати битву. Гетіменові саме тут вони навіть валів не звели навколо табору. Трубецький поблід. Він не знав, чи це все козацьке військо на нього йде, чи частина, чи не обходять уже татари ззаду. Крім того, що як скалка сидів у конотопі Гуляницький, Зі своїми головорізами Ця невідомість налякала Трубецького Як це мати таку армію А тут половину як корова язиком злизала А ще душмани Запорозькі з безпалим Чи можна їм вірити Чи не переманив їх той чорт Виговський Отступаємо! Приказ Рамадановському Снять осаду «Ставіть заслони і відходимо в сторону путівля. Все ненужне бросить!» Степан Гуляницький, а це він лякав москалів, побачив шарварок у ворожому таборі. Він не мав наказу вступати в бій із московитими, яких усе ще залишалося дуже багато.